Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shiruri anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamul illa lah Wa man yudlil falaha adiya lah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ba Fina asdak al hadith kitab wa khair al hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ushar al umur muhdasatuhaa. Fina kula muhdasatin bid'ah, wakula bid'ahin zallalah, wakula zallalatin fil nar. Haga dan Allahu iyaakum min al nar. Ikhwan din, rahmani wa rahimakum taala. Jami'an walhamdulillah. Lain izin Allah subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pertanyaan berikutnya yaitu ma huwa wajibud wal jama'atil islamiah apa kewajiban bagi para duat para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah-jamaah Islam maka dijawab oleh Al-Shaykh Muhammad bin Jamil Zainu Al-Wajibu ala al-du'ati wal-jamaat al-islamiyyati an yasiru ala minhaji al-kitabi wa sunnat al-sahihah wa an yabda'u bima bada'abihi jami' al-rusul alayhimu s-salam wa ala raksihim Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqad ba'a da'watahu bil-tawheedilladhi yatamathalu fi shahadati la ilaha Wah maknalah lama abu dah bihak lama abu dah maka yang wajib atas para dai dan seluruh jamaah Islam adalah anjasyiru alamin hadil kitab wasun nati sahih agar mereka semua berjalan di atas manhaj al Quran dan manhaj sunnah as sahihah dan hendaklah mereka memulai Sebagaimana apa yang dimulai dengannya seluruh para rasul alaihi wasallam dan secara khusus adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pimpinan seluruh manusia. Faqad ba'a da'watahu bitauhid sungguh beliau alaihi salatu wasallam memulai dakwanya dengan tauhid yang yatamassalufi fi syahadati illallah yang terwujudkan Tauhid tersebut Di dalam persaksian La ilaha illallah Yang maknanya La ma'abuda hakkun illallah Iaitu tidak ada yang diibadahi Secara hak Secara murni Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata Nah maka inilah Awal dari dakwah seluruh para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu akidatul tauhid dakwatut tauhid memulai dakwah mereka dengan bagaimana agar manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan amalannya dalam seluruh ibadah-ibadahnya secara murni tidak ada syirik sedikit pun wa baqiya salasata asyara aman fi makkah yad'u ilaiha dan beliau alaihi salatu wassalam menetap 13 tahun di Mekah berdakwah dengan tauhid murni. Naam, belum turun perintah-perintah yang lainnya. Kecuali perintah salat 3 tahun sebelum beliau berhijrah, maka telah turun perintah salat sehingga salat ditegakkan di Mekah kurang lebih 3 tahun ditambah dengan 10 tahun di Madinah setelah beliau berhijrah alaihi salatu wassalam maka berarti dakwah beliau 10 tahun murni di Makkah adalah murni kepada tauhid belum ada syariat-syariat yang lain belum ada solat, puasa zakat dan haji dan yang lainnya sehingga mereka para seluruh rasul memulai dakwahnya dengan tauhid dan secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hatta istaqarra fi nufusi sehingga dengan itu menancap dalam jiwa-jiwa para sahabatnya radwanullahi alaihim anna al-ibadata wa minhan du'a Allah bahwa seluruh ibadah diantara ibadah-ibadah tersebut adalah doa bahkan doa merupakan otaknya ibadah merupakan intinya ibadah tidaklah boleh diminta kecuali semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dipalingkan ibadah itu dengan segala jenis-jenis ibadah apa saja melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala li'annahu wahdahul qadir karena Allah taala yang maha berkuasa sendirinya wa ghairuhu 'ajizun dan selain dari Allah itu adalah lemah wa anna tasyri'a wal hukma la yajuzu illa lillah dan bahwasanya pensyariatan dan juga penetapan hukum tidak boleh Melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat syariat Yang menetapkan hukum Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lainnya Sehingga sepantasnya Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lianna hu lkhaliq huwa a'lamu bima salih ibadih Kerana dia Allah yang maha pencipta Yang lebih mengetahui Seluruh kemaslahatan-kemaslahatan hamba Thnma, bagaikan hajar ila Madinah, kawan Daulah Islamiyah, wada'ah ila Jihadi wal Qital, lita'kuna kalimatullahihi aluliyah. Kemudian setelah itu Rasulullah berhijrah ke Madinah dan di sana beliau membentuk, menegakkan Daulah Islamiyah dan berdakwah kepada Jihad dan Qital, peperangan, lita'kuna kalimatullahihi aluliyah, agar kalimat Allah menjadi tinggi setinggi-tingginya dan tidak ada kalimat yang selainnya dari selain kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Demikian barakallahu sehingga di dalam sejarah dakwah nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka sangat nampak bahwa yang pertama dan utama dari dakwah para rasul seluruhnya bukanlah menegakkan khilafah islamiah, akan tetapi yang pertama menanamkan akidah tauhid, menanamkan cara berakidah yang benar di dalam islam baru setelah manusia memahami tertanam dalam kolbu-kolbu mereka akidah yang benar yaitu akidah tauhid, barulah setelah itu secara perlahan-lahan rasulullah s.a.w menegakkan daulah islamiah. Khilafah Islamiah <coughs> yang dibangun <coughs> di atas tohī tersebut, yang dibangun di atas aqidah tohī tersebut, Barakallahum tidak dibangun di atas kesyirikan ataupun khurafat, khurafat atau bid'ah-bid'ah yang menyelisihi daripada sunnah yang sahih dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Oleh kerana itu. Dasar dari seluruh syariat Islam Apakah itu Solat, puasa, zakat Dan ibadah-ibadah yang lainnya Jihad dan seterusnya Semua itu Dibangun di atas asas Kalimatain Yaitu La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah La ilaha illallah adalah memurnikan tauhid Semurni-murninya hanya kepada Allah Tidak mengandung kesyirikan Dan wa anna muhammadan rasulullah Adalah mentauhidkan. Rasul mentauhidkan beliau dalam ittiba dalam ikutan bahwa benar-benar kita berislam beramal mengikuti dengan murni apa yang telah dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sunnah yang ash sahiha yang sahih itulah asas daripada Islam barakallahu fikum dan pembangun sesuatu dari Syariat Islam tanpa dilandasi dengan dua asas tersebut maka itu adalah kesia-siaan. Itu adalah kesia-siaan barakah lavikum yang ibaratnya seperti yang Allah permisalkan haba'amn surah seperti debu yang berterbangan tidak bermakna tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu itulah hikmah Rasulullah Sallallahu Sallam diutus oleh Allah Taala sepuluh tahun ditambah tiga tahun dan ditambah 10 tahun di Madinah senantiasa berdakwah dengan tauhid. Naam, tidak pernah berhenti sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala terus berdakwah dengan tauhid ditambah setelah 13 tahun dengan syariat-syariat yang lainnya. Dan termasuk jihad fisabilillah termasuk di dalam menegakkan daulah Islamiyah. Maka orang yang mendahulukan dakwah daulah Islamiyah yang penting tegak daulah Islamiyah dan bersatu, tetapi tidak berdakwah dengan tauhid, tidak berdakwah dengan kemurnian sunnah, maka itu sekali lagi kesia-siaan. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ketika kita melihat kelompok-kelompok Islam, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini dari jamaatul Islamiyah yang wajib yang mereka harus tempuh ternyata mereka menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita menyaksikan Barakallahu fikum mereka tidak pernah diberi keberhasilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tegakkan daulah itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun seperti ikhwanul muslimin. Nah, tidak pernah memberi keberhasilan sampai detik ini. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula pecahan darinya Ya Dan yang lainnya dari jamaah-jamaah takfiriyah Jamaah-jamaah yang mengkafirkan pemerintah Islam Yang membangkitkan, membakar semangat para pemuda kaum muslimin Untuk sekedar berjihad-berjihad Namun tidak mengajarkan akidah yang benar Tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana bersunah dengan yang benar Sebagai contoh barakallahu Fikum, Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Albani Rahimahullah Dan itu berulang-ulang beliau selalu mendendangkannya dan terkam di dalam kaset-kaset beliau nah, para pemuda yang berjihad namun memakai pakaian pakaian kufar berdasi atau berpakaian dengan bantalon pakaian yang sempit yang membentuk auratnya nah, mereka menyelisih sunnah Rasulullah mereka menyerupai kufar dalam pakaian-pakaian mereka nah, maka yang demikian ini Orang maka yang demikian itu bukanlah orang yang menegakkan dan memurnikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Maka menjadi hal yang berat barakalafikum untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat pertolongan Allah, sebagaimana yang telah terdahulu kita bacakan dari ayat yang dinukilkan oleh Syeikh intansurullah yang surku moyfeb akadamakum akadamakum. Jika kalian mau menolong Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Dengan mengukuhkan telapak-telapak kaki kalian di muka bumi ini. Syaratnya adalah. Menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menolong Allah. Maka tidak ada lain. Menolong Allah dengan menegakkan agama Allah. Dengan menegakkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itulah menolong, cara menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggantungkan pertolongannya. Ketika seorang hamba menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian ikhwan fil din wa muslimin rahimani wa taala jami'an maka hendaklah kita berupaya untuk mempelajari Islam dengan baik dan mengamalkannya dengan kafatan. Karena Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Naam, bukan sebagian-sebagiannya saja. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan selera kita. Ini yang lebih cocok, maka ini yang saya bisa amalkan. Ini yang kurang cocok dengan kepribadian saya, dengan kondisi saya, maka saya tinggalkan. Tidak demikian Islam Barakallahu al Fikm. Allah Ta'ala memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, termasuk sekali lagi dalam cara berpakaian. Kalau kaum wanita tidak dibolehkan berpakaian membentuk auratnya, membentuk jasadnya badannya, maka begitu pula kaum lelaki. Tidak ada perbedaan dalam permasalahan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala apalagi terkait dalam salat kaum muslimun keumumannya mereka salat dengan pakaian bantalon yaitu celana bukan serwal yang fatfadon bukan serwal yang luas yang longgar sehingga ketika dia sujud ketika dia rukuk membentuk aurat jasadnya ilyatahnya membentuk kedua kubulnya bahkan Dubur dan Kubul, Nase Alloh Sallam Al-Afiyah. Namp, ini perlu diperhatikan para kalafikom dan wajib untuk dijelaskan kepada kaum muslimin, karena mereka, khususnya para duat, kewajiban mereka mengingatkan pada kaum muslimin. Mereka mengingatkan tentang kaum wanita untuk berjilbab. Tidak ada bedanya bagi kaum lelaki untuk mereka diingatkan berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Yang tidak membentuk aurat mereka Yaitu batasan dari pusar sampai kelutut. Itu batasan aurat untuk kaum lelaki Naam, akan tetapi di dalam sholat Maka batasannya seluruhnya Tidak boleh terbuka kedua pundaknya Tidak boleh terbuka kedua pundak Maka itu tidak sah bagi orang yang sholat Walaupun tertutup surrah ila rukbatihi Tertutup pusar sampai lututnya Namun ketika salah satu dari kedua bahunya terbuka Maka solatnya tidak sah karena datang dalil khusus yang menjelaskan akan hal tersebut Barakallahu fikum nah, Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita Udah Seluruhnya Maka kita berupaya Ketika kita ingin mendapatkan surga Allah Ketika kita ingin diridoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita berupaya untuk mengenal Islam secara menyeluruh Barakallahu fikum dan kita berupaya untuk mengamalkannya sekemampuan kita seluruhnya apa yang kita tidak mampu maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberi kekuatan kepada kita memberi ilmu kepada kita akan hal tersebut sehingga muncul tekad di dalam kalbu kita untuk mengamalkannya sehingga dengan itu Allah memberi kemampuan barakallahu fikum demikian yang wajib bagi seluruh kaum muslimin mudah-mudahan ini bermanfaat ya bisa dibuka atau didengarkan ceramah atau kaset dari imam al-albani rahimahullah ta'ala terkait dengan cara berpakaian yang islami Salah, suatu hari, suatu saat al-imam al-albani didatangi oleh seorang da'i tetapi dia da'i yang memiliki keyakinan takfiri yang mengkafirkan pemerintah yang mengkafirkan kaum muslimin Naham, dia datang dalam keadaan berdasi, lalu bertanya tentang jihad. Naham, maka Imam Al Albani mengatakan pada dirimu engkau belum mampu untuk berjihad. Bagaimana engkau mau berjihad menghadapi kafar? Naham, pakaian yang engkau gunakan ini adalah pakaian kafar, yaitu berdasi. Naham, demikian pula bantalon itu adalah Pakaian dari kuffar Yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin Naam Maka Suatu hal yang mustahil Yang sulit Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan pertolongannya Kepada orang-orang yang menyelisihi Akidah tauhid yang benar Menyelisihi sunnah as-suhiha Yang benar Suatu hal yang sulit dan berat barakallahu fikum, Karena dalil-dalil Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita SAW, semua menjelaskan akan hal tersebut. Ibadah diterima oleh Allah, amalan soleh diterima oleh Allah. Kalau seluruhnya dibangun di atas dua prinsip asas. yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ikhlas dalam bertawih kepada Allah. Kemudian memurdikan ikutan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan jihad, dakwah Adalah salah satu amalan-amalan yang tertinggi dalam Islam Kemudian Kata beliau Rahimahullah ta'ala syurutul muslim Mahiya syurutul muslim Apa itu syarat-syarat Menjadi seorang muslim Maka dijawab oleh Asyikh as rahimahullah Inna rujula La yakunu musliman haqqan Illa bisyurutil atiyah bahawa seseorang tidaklah menjadi seorang muslim yang benar, yang hak. Kecuali dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama kata beliau. An ya'arifat ya tawhidallah fil ibadati wa ya'amal bimujibihi. Hendaklah dia mengenal, mengetahui bagaimana bertauhid kepada Allah dalam seluruh ibadah. Dan beramal dengan konsekuensi tauhid tersebut. Nah, itu yang pertama barakallahu fikum. Kembali kepada Tauhidullah. Syarat yang kedua, tasdikur Rasul fi majabih, watawatuhu fi ma'amarobih, wajtina bu mana'an. Yaitu membenarkan Rasulullah dari apa yang beliau bawa seluruhnya, mentaati beliau dalam apa yang diperintah yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Nan, ini yang menjadi poin utama yaitu yang pertama tauhid yang kedua ittiba'ur rasul yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik yang kedua mentauhidkan Rasulullah dalam ittiba' dan menjauhi bidah ah. ini dua poin yang menjadi asas barakallahu fikum dikatakan seorang muslim seorang seseorang muslim yang hak muslim yang benar Ketika dia memenuhi dua syarat yang pertama ini. Yang paling utama. Yang ketiga, Mu'adatul musyrikin wal kafirin. Fakammim muslimin La yaka'uminuh syirku Walakinna hu la yu'adi ahlahu Fala yakunu musliman haqqan bithalik Ittaro ka mabda'a jami'il mursalin Fa'ibrahim Yaqulu liqawmihi Kafarna bikum Wabada baynana wabaynakum Al-adawatu wal-bagda' Abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Yang ketiga hendaklah seorang Muslim memerangi musyrikin dan kafirin mu'adad al musyrikin wal kafirin bukan sekedar membenci tetapi mu'adad memusuhi memerangi musyrikin dan kafirin barkalafikum maksudnya di sini memiliki rincian dan kawaid ya maka ini merupakan konsekuensi dari Akidah tohid akidah uluhiyah Tauhid uluhiyah adalah membenci dan memusuhi musyrikin dan kafirin yang diistilahkan dengan akidah al-walak wal-barak ya, ini akidah barakallahu hikm akidah loyalitas dan berlepas diri akidah membenci dan cinta dan membenci Nah, yang merupakan tali Islam yang sangat kuat Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda inna awfaqa'urul Islam al-hubbu filla wal-bukdu sesungguhnya tali Islam yang terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala maka syarat yang ketiga hendaklah seorang muslim menanamkan dalam dirinya akidah al wala wal-barak prinsip loyalitas dan benci prinsip loyalitas dan memusuhi prinsip cinta dan benci Naam. maka berapa banyak dari muslim yang tidak melakukan kesyirikan akan tetapi dia tidak memerangi musyrikin kafirin sehingga dia tidak menjadi muslim yang benar karena dia meninggalkan prinsip seluruh para rasul ya terutama nabi kita Ibrahim alaihi yang Allah sebutkan dalam suratul mumtahanah pada ayat yang keempat di dalam Al-Qur'an laqad kanat lakum uswatun hasanah fi ibrahima walladzi na'ma Izahalulu lqaumihim innaburaa'u minkum wa mimmatamburuna min dunillah kafarna bikkum wabda baynana wabaynakubul adawat walbagrawu abadan hatatuk minubillahi wadha. Benar-benar telah ada suri toladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Apa itu suri toladan yang ada pada mereka? Ketika mereka mengatakan, mengikrarkan idza inna bra'una minkum sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian inna bra'una minkum wa mimma min dunillah dan kami juga berlepas diri bukan dari diri-diri kalian saja tetapi juga dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian sembah nah jadi berlepas diri membenci bukan pada perbuatannya saja sebagaimana sebagian keyakinan orang yang dibenci adalah maksiatnya, hadapan pelakunya tidak. Ini tidak benar. Ini menentang ayat Allah dalam suratul al Mumtahanah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Inna buraua umingkum wa mimma tabuduna min durrillah. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri pula dari kesirikan kesirikan kalian yang kalian sembah. Jadi dua-duanya barakalafikum. Namun kebencian dan permusuhan kita sesuai tingkat penyelewengan atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka ini permusuhan kebencian yang lebih besar, yang lebih tinggi, lebih kuat dibanding dengan orang yang melakukan misalnya keharaman ya, misalnya mencukur jenggot atau isbal ya, maka kekupuran, kesyirikan lebih berat Barakallahu fikum akan tetapi wajib dalam kolbu kaum muslimin ketika terhadap suatu dosa sekecil apapun ada bentuk kebencian ada bentuk al-walak wal itu di dalam hatinya maka itu tanda keimanan Barakallahu fikum ketika itu sudah tidak ada berarti ini tidak muslim yang tidak memiliki kecemburuan Nah, Namun Ketika kebencian itu telah ada Dalam kolbu Kita dibimbing oleh syariat bagaimana hikmah Di dalam mendakwahi Orang yang melakukan dosa tersebut Atau penyelewengan tersebut Dituntut kita dengan cara yang hikmah Yang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar Kalau kita mengingkarinya Nah, seperti itu Barakalafikum Akan tetapi dari sisi kolbu Wajib Tertanam dalam kolbu ada Sifat alwalak walbaro itu tadi, cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejelekan sekecil apapun. Namp cinta itu berbanding lurus dengan tingkat kebaikan itu tadi besar kecilnya demikian pula benci berbanding lurus dengan tingkat dosa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa taala. Maka di sini sifat yang ketiga para kalafikum syarat dikatakan seorang-seorang itu muslim yang benar selain dengan dua asas yang utama yang telah kita sebutkan tadi yang ketiga adalah sifat al-wala wal-baro <coughs> maka Nabi Ibrahim AS dengan jelas mengatakan kepada kaum musyrikin kami berlepas diri, pada diri dari diri-diri kalian dan kesyirikan-kesyirikan kalian dan kami ingkari kalian perhatikan kafarna bikum kami ingkari kalian. Wabaidah bayinan awabainakumul adawah dan telah nampak atas kami antara kami dan kalian al adawatul baghdoh yaitu permusuhan dan kebencian selama lamanya abadan selama lamanya hatta tuh minubillahi sampai kalian mau beriman kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan itu barakahalafikum di zaman kita sekarang. Ya begitu banyak menyebar berbagai kemungkaran dan maksiat. Apakah itu kesyirikan? Apakah itu bid'ah atau dosa besar, dosa kecil? Berdasarkan tingkatan-tingkatan dosa, karena tingkatan dosa telah diurut oleh ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tertingginya syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar. Ya kita perhatikan para kalafikum. Berapa banyak? Kau muslimun yang jatuh dalam kemungkaran Tetapi tidak mendapatkan nasihat Berapa banyak para da'i Justru berkasih sayang Dengan orang-orang yang bermaksiat di hadapannya Dan tidak memberi nasihat Mungkin karena harta Mungkin karena takut ketenaran Atau pengikutnya hilang Dan berbagai macam Sebab Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang a'lamu ma fi kulubina Allah yang lebih mengetahui apa yang ada dalam kolbu-kolbu hambanya Barakallahu fikum ini yang perlu dan penting untuk kita ingatkan kepada kaum Muslimin, bahawa kita berdakwah di jalan Allah, karena Allah murni. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ketenaran, bukan untuk mendapatkan pengikut, bukan untuk mendapatkan harta dan jabatan. Abadan. Oleh karena itu, ketika seorang dai mendapatkan tawaran-tawaran, kalau mengharuskan menggugurkan prinsip agamanya maka haram bagi dia untuk menerima tawaran tersebut karena dia seorang dai. Nah, kalau dia merasa tidak mampu untuk berdakwah di situ, bahkan dia terwarnai di dalamnya dan menggugurkan sedikit demi sedikit prinsip sunnah, maka diharamkan bagi seorang dai untuk masuk di dalam hal tersebut. Karena dia akan terwarnai dan orang lain akan mencontoh bahwa itu adalah hak, itu adalah benar. Nah, Barakalofikum Berapa banyak kita saksikan ya, Seorang da'i bersuah Berdiskusi Yang mengajaknya diskusi orang yang bermaksiat Dan melakukan mungkar di hadapannya Apakah bid'a atau Tashabbubil kufar dan lain sebagainya Setahun dua tahun berjalan Apakah ada nasihat Tidak ada nasihat Terbukti tidak ada perubahan Nah, karena kemungkinan kalau dinasihati tidak akan ditayangkan lagi. Ya, berhenti penayangan. Ini semua karena kalau menggugurkan bentuk-bentuk menggugurkan prinsip sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada sejarah dakwah para nabi dan rasul, mereka tidak mengutamakan pengikut. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah pengikutnya kurang lebih 50 orang, 80 orang saja. 950 tahun. Dalam hadis Bukhari Muslim ada nabi yang laisa ma wahad, tidak ada pengikutnya sama sekali. Bukan berarti dia salah dalam mendakwahkan agama Allah. Karena dia seorang nabi, pasti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi toh tidak ada pengikutnya. Nah, maka ini dakwah seluruh para nabi sama sekali. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Berdakwalah engkau dengan mentarget Harus banyak pengikutmu Tidak ada Silahkan buka di dalam Al-Quran Silahkan buka di dalam Sunnah Hadis-hadis Rasulullah SAW Yang ada adalah Berdakwalah dengan Al-Quran dan Sunnah Berdakwalah dengan dalil Berdakwalah dengan hikmah Hikmah adalah Al-Quran dan Sunnah Itu yang Makna hikmah Ya dan dengan lemah lembut karena memang dasarnya dakwah harus lemah lembut ya kepada orang yang kita berdakwah langsung keras itu tidak mungkin ya akan tertolak maka diwajibkan lemah lembut na'am demikian ikhwan fillah azakumullah na'am di zaman sekarang begitu banyak ya warna-warni dakwah di fisahatil Islam dan kaum muslimin yang menghadapi dakwa-dakwa tersebut tidak punya modal. Tidak punya modal barakallahu fikum untuk me me menilai apakah dakwah ini benar atau salah. Naam, mereka tidak punya modal, tidak pula tahu untuk merujuk kepada pembimbing yang benar dari para ulama sunnah. Siapa mereka? Yang komitmen naam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita merujuk dan mengikut kepada mereka. Naam. Fa nasallallahu alaihi wasallam tawaallafiyah. Sehingga dengan sebab itu umat menjadi bingung karena banyaknya warna-warni itu tadi. Umat bingung. Naam. Mana yang benar? Ketika para ulama muncul di sosial media sosial. Naam, dengan video, dengan YouTube dan lain sebagainya, manusia tergiring dan mengatakan Ini dakwah yang hak Cara dakwah yang benar Karena kenapa? Di situ ada ulama Di situ ada figur Tidak begitu kita dicontohkan dalam berislam Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya Kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Walaupun dia terkenal sebagai ulama Tetapi amalannya itu apakah Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Fikum. Kalau sesuai Maka tidak mengapa untuk diikuti Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Maka tidak diikuti nah, Sehingga dengan sebab itu Kaum muslimun bergampang-gampangan Bermudah-mudahan terjatuh dalam haramnya gambar Saya tidak mengatakan Bahwa saya berpendapat Video atau Youtube adalah gambar Tidak Tapi yang saya bicarakan adalah Kaum muslimun yang tidak punya modal itu tadi Tidak punya filter Untuk menilai dengan benar sehingga mengambil kesimpulan bahawa bentuk-bentuk gambar itu boleh Ya, akhirnya berbuda-buda melakukan foto potret dan lain sebagainya, foto itu dicetak, ditampilkan dan seterusnya terjatuh dalam haramnya gambar dengan dalil bahawa ada ulama yang melakukannya subhanallah ini prinsip yang tidak benar, kalau kita berdalil ada ulama yang melakukannya ya Maka agama ini kata Imam Ahmad Menjadi zindik ya, Orang itu bisa menjadi zindik Menjadi kufur, Karena tidak ada satupun amalan pasti selalu ada yang melakukan Ada yang berpendapat dengannya Dengan ijtihadnya ya. Maka kalau kita mau Berdalilkan dengan yang penting Ada yang melakukannya Maka Imam Ahmad mengatakan Orang yang seperti ini bisa menjadi zindik Nah, yang kemudian nanti dia murtad dari agama Islam. Fana sallallahu salamata wal afiyah. Nah. Allahul musta'an. Seperti juga yang telah saya singgung tadi. Dalam hal berpakaian. Bantalon, para kaum muslimun, para ikhwa. Melihat ustad, da'i, berpakaian itu. Sehingga dia mengambil kesimpulan, itu boleh. Nah. La haula wala quwata <tuh> Bagaimana mau dikatakan boleh berpakaian ketika sujud solat membentuk aurat? Sementara kalau wanita membuka jilbab atau berpakaian tapi sempit, kita menasihati dia bahwa itu tidak benar pakaiannya, tidak syar'i. Tapi ketika lelaki yang membentuk auratnya tidak pernah dinasihati. Apakah ada beda antara lelaki dan perempuan dalam menutup aurat? Tidak ada bedanya. Kata Imam Al-Albani, mi'afil mi'asama. Tidak boleh membentuk jasad. Naam. <coughs> Ini problem. Naam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Senantiasa memberikan keutamaan dan rahmatnya. Dan membimbing kita, melindungi kita semua Dari segala kejelekan Segala keburukan Amin ya rabbal alamin Kemudian ikhwanifidin azakumullah Sudah ada adhan Waktu enam Jazakumullah khair Waktu salatul isya' telah masuk Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Naktafi bihadal qadr InsyaAllah ta'ala nuwasil Fi usbu'i usbu'in qadim Kita akan lanjutkan pada Minggu yang akan datang insyaAllah Taala. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan Wa billahi Subhanakallahumma wabihamdik Syedual la ilah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh